Saudara-saudara perempuan bernama Asma dinikahi oleh Ja'afan bin Abi ghuton Jadi Maimunah ini disebutkan oleh Rasulullah Nabi SAW menyebutkan tentang Maimunah ini Bahawa beliau Empat bersaudara Yang kesemuanya adalah wanita-wanita muslimah Kata Nabi Ahwatuhul Arba Empat Saudara yang semuanya mu'minat Kata Rasulullah Maimunah Ummul Qudul Yaitu Babah Salmah Kemudian Asma Hadis ini dilihatkan oleh Imam An nasai Dan disohikan oleh Syekh Albani Nabi mengatakan Akhwakul Arba empat orang bersaudara Yang kulluhunna mu'minat Maimunah Ummul Fadal Salman Dan Asma Bintu Qumais Maka itu Maimunah Adalah seorang wanita Yang paling bagus asharnya Iaitu ipar-iparnya Saya tadi Iparnya adalah Abbas Iparnya adalah Ja'far Bin Abi Talib Iparnya adalah Hamzah paman Rasulullah Ya, yes, sebagaimana Ja'far Kemudian Asma' bintu Umais Ini setelah Ja'afar meninggal Maka dinikahi oleh Abu Bakar Setelah Abu Bakar meninggal Dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini Asma' bintu Umais Saudara dari Namunah Setelah dia meninggal Dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq Setelah Abu Bakar Siddiq meninggal Maka dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ahmad atau Maymunah bin Tulhais ini seorang yang mempunyai garis keturunan yang baik, karena Maymunah bin Tulhais adalah bibi dari Sayyidina Muhammad. Khalid ibnu Walid. Maymunah adalah bibi dari Khalid Ibn Walid. Sebagaimana Maymunah adalah bibi dari Abdullah bin Abbas. Seorang ini Maymunah merupakan bibi dari Abdullah bin Abbas dan bibi juga dari Khalid Ibn Walid. Maimun Adintul Haris Disebutkan Dulunya Beliau bernama Bazah Dulunya beliau bernama Bazah Kemudian diubah Menjadi Maimunah Dulunya beliau disebutkan Bernama Sebagaimana hal ini disebutkan Oleh Imam Al-Mujahid Imam Al-Mujahid menyebutkan dalam tabakah Ismu Badah Yubadirul Nabi Faisamma Maimunah Maka Nabi pun mengganti dan memberikan nama kepada Maimunah Kepada Ba'azah dengan nama Maimunah Ya? Dengan nama Maimunah Maka dan sinilah bahwa Hal yang disyariatkan bagi seorang yang mempunyai nama yang Tidak mempunyai makna atau nama-nama yang jelek, maka taknya dia mengubah dengan nama-nama yang punya makna sebagaimana Nabi mengubah nama Maimunah yang dulunya bernama Ba'azah menjadi Maimunah radhiyallahu ta'ala anha kita baca sekarang Tajawah dia awalal Mas'ud bin Amr al-Sakafi, kubahir Islam. Faraqah. Jurnya, Maymunah bin Tulharis itu menikah dengan Mas'ud bin Amr al-Sakafi sebelum beliau masuk Islam. Faraqah. Kemudian keduanya pun berpisah, bercerai. Sunnah tajawwaja Ba'na lalika Abu Rukhmin Bin Abdul Uzzah Famatah Setelah itu Maimunah kembali dinikahi Oleh Abu Rukhmin Bin Abdul Uzzah Dan orang ini pun meninggal Jadi sebelum beliau Masuk ke Islam Beliau telah menikah sebanyak dua kali yang pertama Dia menikah dengan Masud bin Amar al-Sakafi Kemudian setelah itu Dia menikah lagi dengan Abu Rukhmin bin Abdul Uzza. Disebutkan dalam Perjalanan bi biografi beliau Coba baca ringkas di sini ya Ia pentingnya Sosok seorang saudari Ya bahawa Maymunah Hintullah Haris ini sangat dekat dengan saudarinya Nubabah, yaitu Umm Al-Fadol. Dia sering bolak balik ke rumah saudarinya, yaitu Umm Al-Fadol. Sehingga Umm Al-Fadol yang saat itu telah mengulis Islam, sering mengajarkan, membimbing saudarinya tentang pelajaran-pelajaran Islam. Maimuna Bentul Haris banyak mendengar dari Ummu Fadel saudarinya tentang kobarah kobar tentang kaum Muslimin. Bahkan dia mendengar tentang kisah perang Badar yang orang-orang Quraisy -orang mengalami kekalahan yang sangat besar. Jadi oleh Maimuna dari saudarinya Ummu Fadel? Lubangnya? Dia juga mendengar cerita dari Ummu Qadil tentang kejadian perang Uhud. Cerita-cerita ini memberikan pengaruh dalam diri Maimunah bintul Haiz. Ditambah lagi ketika dia mendengar kemenangan kaum ke Muslimin pada perang Khulbar bertambah keinginannya, maksudnya ingin memeluk Islam. Maka disebutkan dengan sebagian debuapi bahwa salah satu yang menyebabkan Maimuna bin Tulharis dengan Masud bin Amr As, tapi karena, karena Maimuna bin Tulharis ingin masuk ke dalam Islam, sedangkan Masud bin Amr As, tapi tidak mengizinkan Maimuna, sehingga terjadilah pertengkaran yang berujung kepada perceraian. Yang saat itulah Maimunah Bintul Haris lebih banyak tinggal di rumah saudarinya Lubaba Bintul Haris Maka itu Maimunah Bintul Haris Adalah seorang wanita yang masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Ya Maimunah Bintul Haris Dia lama menyembunyikan keislamannya dia tidak menampakkan keislamannya karena dia berada di tengah-tengah kaum musyrikin Maka ketika dia menampakkan keislamannya kepada suaminya berujung perceraian. Suaminya enggan, tidak mau. Ketika penaklukan kota Mecca, maka Maymunah bintul Haris menampakkan keislamannya. Dia pun memeluk Islam. Bahkan lebih dari itu Jadi hebat dan menunang Bagaimana terkentaknya keimanan dalam dirinya Setelah dia Keislaman yang lama disembunyikan Ketika Pakul Mekah nampakkan Dan dia menyampaikan keinginannya Kepada saudari perempuannya Ortaud Dia berkeinginan untuk dinikahi oleh Rasulullah ya. jadi Maimunah yang menawarkan dirinya niat ini diutarakan oleh Maimunah bin Tuhariz kepada saudari perempuannya yaitu Mufadil Lubabah ya jadi ketika Fatimah muka dia menyampaikan keinginannya dia ingin sekali menjadi unnah se-mu'minin maka Allah padahal menyampaikan hal ini kepada suaminya Al-Abbas ya, supaya Abbas bisa mengantar Meemunah bin Tuhariz kepada Rasulullah dan menyampaikan keinginan dari Meemunah Ma maka itu dalam surat Al Ahzab ayat dalam surat Al Ahzab ayat 50 ayat ini turun berkaitan dengan Maimunah Abin Thalhah. Dalam surat Al Ahzab ayat 50 ini berkaitan erat dengan Maimunah Abin Thalhah. Allah Subhanahu Wataala berfirman yang Akukan, wa mu'atamu minatan. Ini wahai betapapun Nabi in a'ad an-nabiyu allastankiaha laka min dunil mu'minin Ayat ini turun berkaitan dengan keinginan wanita untuk mensibakkan dirinya kepada Nabi. Jadi bukan Nabi yang diberi larangan. Ya? Jadi Memuna menyampaikan keinginannya kepada saudarinya. Dia ingin menjadi salah seorang ibu dari ibu ibu kaum mukminin. Dan Ummu Fadil merespon dan menyampaikan hal ini kepada suaminya Abbas. Maka Tuhan Allah telah menurunkan ayat dalam surat Al Ahzab ayat 50 berkaitan dengan kisah Memuna. Wa mraatan mukminah. Dan perempuan mukminah in wahhabat nafsaah ketika dia menyerahkan dirinya lim nabi kepada nabi in allah dan nabiyu ayangkiarah supaya nabi mau menikahinya kholisatan laka ini merupakan pengkhususan bagi kamu Bukan untuk semua orang mukminin, Ya Maka itu Termasuk dari kekhususan-kekhususan Rasulullah Bolehnya seorang wanita Menghibahkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi Jika Nabi berkeinginan Maka diterima. Jika Nabi tidak berkeinginan Maka dikelak dan ketika Abbas menyampaikan hal ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujuinya. Disebutkan dia menikah dengan Naimun Aibintul Haris dengan memberikan mahal sekitar arba'umian dirhaman, sekitar 400 dirham dalam suatu riwayat. Dalam suatu riwayat. Jadi, Maimunah dan Keharis ini dia menghabiskan umurnya dengan keimanan dan ketakwaan. Disebutkan beliau sampai usia beliau sampai lima puluh tahun. Beliau habiskan umurnya dengan keimanan dan ketakwaan berkata atau bin Abi Rabah ketika menjelaskan atau memuji Maimunah bin Tuharis Radiyallahu ta'ala anha beliau berkata menukilkan ketika Maimunah Bintul Hal itu wafat maka apa seorang kadiin keluar bersama ibnu Abbas ibnu Abbas pun berkata mewasiatkan kepada orang-orang yang akan mengangkat jenazahnya mahan mahan pelan pelan Jangan digolong-golongkan Jangan digoncangkan Pelan-pelan kalian Inna mariya Umma hafukum Sesungguhnya dia adalah Ibu kalian Hidnub Abbas Mengingatkan Kepada orang-orang yang mengangkat Jenazahnya untuk mahalan Pelan-pelan Jangan digoyang, Jangan digoncang فَإِنَّ مَنِيَا أُمَّهَا سُكُمْ Karena dia adalah ibu kalian. Ini diucapkan oleh Ibn Abbas sebagai bentuk penghormatan kepada Maimunah bintul Haris رَضِيَ اللَّهُ تَلْعَنْهَ tentang kisah Maimunah bintul Haris. Kita akan masuk nanti pindah pada anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Mbak Fatima bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak masih ada waktu ya kita baca dulu tentang Akhlaul Minar Azwaad. Kita melanjutkan ibu-ibu yang dilakukan oleh Allah Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri Pada kesalahan yang ketiga Jadi dia apa ibu? Kesalahan pertama adalah Seorang istri yang terlalu berlebih lebihan dalam meminta kesempurnaan terhadap suaminya Yang kedua Keberadaannya itu menjadikan suaminya durhaka terhadap orang tuanya. Kemudian yang ketiga, dia terlihatkan sebagainya samul zaujah wa qillat tagamuliyah li zaujiyah. Salah istri yang pantas dan kurang perhatian terhadap keindahan di hadapan suaminya Kita jangkaukan poin pertama Bahawa suami kita itu membutuhkan kalimat-kalimat yang baik Indah Yang terungkap dari lisan istrinya, Sentuhan-sentuhan yang romantis Hal-hal yang menyebutkan kedua matanya Yasurubima yahuqainu, ya ibu-ibu. Suami kita itu senang dan gembira apa-apa yang bisa menyenangkan kedua matanya. Wajah adulafu bisa menenangkan hatinya. Wajah kauqulqugu bisa menggembirakan hatinya, menyenangkan jiwanya, menggembirakan hatinya. Wa kafirul minat zawjad La ku'ni bimadharia Amama zawjiha Kebanyakan Para isteri Yang suka rambut Dia tidak memperhatikan Penampilannya Di hadapan suaminya Falatal basul lumsul tiamir Kita ulang sedikit Isteri-istri rambut ini Tidak memakai Fakian yang indah di hadapan suaminya, walakah badannya dinobokah? Dia tidak memberikan pada tubuhnya, apa dia tidak memperhatikan kebersihan tubuhnya? Tidak menggunakan kainyup di Zohia. Tidak menggunakan minyak wangi untuk suaminya. Wala tar alma yaruku minarawu minarawi tujibah. Dia tidak menjaga dirinya dari bau-bau yang kurang enak. Wa ida akbarat alai akbarat dimarah di sirisah. Jika dia menyambut suaminya maka disambut dengan pakaian pakaian rissa, pakaian yang kumuh, sarung terus, daster terus, katar terus, kuasu saim ashad, kepalanya dengan rambut yang acak-acakan. Dengan rambut yang berantakan, warawi tanpa sunnah asal tober. Dia rambut istri suaminya dengan pakaian yang jelek, rambut yang acak-acakan dan bau garam yang masih ada pada tubuh dan pakaiannya. Eh kita lanjut, ini kesalahan. Jadi kita nyebutkan dari perkataan para hablumul Masalah jika seorang istri menyambut suaminya dengan menggunakan pakaian yang kumuh, rambut yang acak-acakan dan bau dapur yang masih menempel di pakaian dan tubuhnya. Ya, jadi sudah di prediksi Suami saya datang jam lima, maka saya harus sudah mandi jam empat, bercermin, menyisir, menggunakan pakaian yang baik, ya, menggunakan perhiasan. Pada tangan, telinga saya untuk menyambut suami saya di depan pintu. Kemudian waizatkan lamat, takkan lamatin disaukin aja. Ini kesalahan berikutnya. Jika dia berbicara dengan suaminya, maka dia berbicara dengan suara ada syah Suara Yang besing Suara Yang kotor Kajawa sirris Rahi Seperti suara lonceng Jika dia berbicara dengan suaminya Maka dia dengan suara yang jelek Suara yang keras Ketika dia memanggil suaminya, maka dia memanggil dengan panggilan yang jelek. Allah. Oh, bodoh. Dungu dan balala. Dia panggil suaminya, panggilan-panggilan sultin ajaj. Suara-suara panggilan yang jelek. Ketika datang tahunnya, dia berperlak. Kak. Bikin teh kasmaranya. ini namanya jarak sulukai, bikin malu, ya. Kak, menggembung. Kak, cuci piring, ada kamu, cepat, sekarang juga. Bisa rutin aja. Ini salah. Jika dia berbicara dengan suaminya, bisa rutin aja suara-suara yang keras membuat suaminya malu disuruh kesana dan kemari oleh istrinya ini kesalahan umat kalau kita ingin bicara dengan suami kita maka posisikan diri kita adalah Seorang yang dipimpin akan berbicara kepada pemimpinnya. Jangan angkat suara kamu melibui suara suami kamu. Jangan kau menentangnya. Mengangkat suara kamu dengan keras. Jangan kau berteriak ketika memanggilnya. Jangan kau mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek kepadanya. Suami itu adalah pemimpin yang butuh dihormati. Pemimpin yang butuh dikaati. Pemimpin yang punya wibawa. Yang harus dimuliakan. Ya tidak boleh. Kalau panggil suami dikati. Kalaupun.